Shaitan al-rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi, rabbi l'alamin, wa salatu, wa salam, ala ashrafi l'anbiyai, wa mursalin, nibiina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa salam, me teslimen kethira mbaat. Allahuna falemdrejmë, Muhammadi sallallahu alaihi wa salam, salavatet ya dërgojmë dhe ya adresojmë, familës tina, shogëve tina, dhe gjithë atiret të cilët mundoh me ndjekë dhe me pasurugën e tiderin dite në gjekimit Allahuma, amin. Lëzër të ndërumë, santa, melejnë Allahu të subhanu t' Do Tala, të jetojm disa çastë duke përmendur Allahun Subhanahu Teala në temën të cilën e kemi titulluar, çka na pengon ç'të përmisojmë, Allahu na përmisof Ti Rabbul Alamin. Pasi çdo njeriu në këtë jetë ka nevojë për përmisim dhe asnjëherë nuk është komplet. Si ashtu siç ka thënë pejgamberi Sallallahu Alaihi Wasallam duke u bazuar në hadithin e vërtetë të cën e ka thënë pejgamberi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu ibnu adama khata wa khairul khatayin tawabun." Këtu bita dhe më janë gabimtar e mëjë mirë i prej tërë është ajë cili pëndohët, edhe ne kemi nevoj për përmisim regullisht, po si që ne po ga bëjshmi, duhet të përmisohemi, edhe ajë cili e ka problemi më të madhë, ajë cili është i vetë pëlqimi, i cili mendonë që nuk ka nevoj për përmisim, jo rastishtë Allahu Subhanu Votala kalon hapsir për përmisim edhe për njërzit e mirë, ku ka thonë vëjnëberi sallallahu aleyhi vësallam, e dinu në në Adha i sante, inshallah, dhe të këshilojmë vetë vetën, për edhe juve me disa fjallët e cilat, inshallah, Allah është razi. Filimisht, duhet ditur që njerin këtë jetë pas ka nevoj për përmisim. Nevoje e përmisimit për njeri ju, për arsye se njerin këtë jetë ka qasë të ku jetën mirë, po ka qasë të ku njeri dëvion, apo imani ti dëpsohët. Edhe kjo ka ndohet me njerëzit më të mirë se ne. Shembuli maj mirë është, shem Shok të pengamberi sallallahu a.sallam E konkretisht shembuli i handheles Handheles ka qenë një shok i pengamberi sallallahu a.sallam I cili një dit duke të qëndru në shpijen e vetë E shë që imani ti është dopsue Apo përmisimi nuk është nivelin e duhur Dukë të qëndru në shpijen e vetë Menonë thotë ne kur po jemi të shok Me shok të pengamberi dhe me pengamberi në lësallam Imoni unë po është nivelin e duhur Ndërsa kur po shkëm shpijat tonë po thot, me, bjen konklus për fundim me mene në vetë andherja dhe thot, unë e të qenë kam munafik pasi nuk jam që shëm të e pengamberi në shpjen të eme e bjen për fundim që e shë munafik dhe dhe në rrug në kone për zakond ku pengamberi Allah të e ka për zakond dhe sahabet me pushue në onë para drejka për po mas drejka në shë e proferume njëri me, me pushu për kanë parati cili dhe më në në nuk ka flit pas sabaut edhe ka fa në maznatë normal, kur njëri e dhe nuk ka radhëman 2-3 natës dhe me flet pasaj derin dhejt apo be, derin dhejt a i së më në dhe praktiku këtë sunet par arsye se vece ka praktikua e për për sabaj derin dhejt ka flet andaj kjo është një sunet i harum i cili është e proferume a i cili nuk fle pas sabajt është e proferume me flet para apo pas dhejtës del handhele në këtë ko në konta cilën ka përshu e në manë umeti islam në atë ko dhe dhe dhe thret me Zotë e Lorde dhe thot, handhale është munafik, handhale është munafik. Rrugës e takon e bubekri radiallahu anhu, njoni prejtë përgëzumë me gjenet dhe i thot, ma abike ja handhale, shka me ti, thot, ja e bubekër, kur pojna të kfejamberi sallallahu mariju sallam, imanin e kina stabil sa duhet me pas, mi po kur po shkënë në shpijat tona, dhe po jemi me gratet tona dhe me thmi, thot, imani unë po ullet, nuk e kemi nivelin e du Fotatar un po i kam vetes tema çamunafik. E Bubekiri radiallahu anhu don të shohse tek i ket smujë edhe në të njëjtën ekap. Dërgoonte doktori apo drejtonte doktorri i zemrave te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për me kërku i ilaçi. Kur shkojnë tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, indiani dashmi Allahu duke thënë me ketza duke thonë se Handale është munafik, po edhe Bubekri duke shoqëru. Po shkoi u ju kapru juën ket kohë, thonë ja rasullallahu, çu dat çu ja tregojn rastin. Atur thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja hamdala al-iman sa'atun wa sa'a. Do iimani ja çastë çastë. Kur bësh ibadete, i, i jenvin në duart, permísohesh miri, iimani stabileki. Po shkon me vënë kur e përmendat Allah, apo shkon me vënë ku osht çështja e dunjës, normal që iimani bjen. Atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja bjen ilaçën dhe i thot, "Do të kur dobsohuni, kap në personetin tim, kapu për ibadetin e Allahut subhanahu wa taala." Domethënë Njeri duhet me di që ka nevojt përmisot, pasi generata e parë, ka në kërku më përmisua. Njashtu, nevojt tjetër për përmisim dhe zërë të ndarun, edhimi që njëtën tonë nemi regullisht në armicim e shejtani. Bile, bile, Allah u nga ka të regun në kuran dhe ka thonë, inë në shejtana le kum aduhun mubin, që shejtani është armik i qartë. Pre, pre asë i kohë, kur kemi zbrit në tokë, Allah u ka të regun që shejtani në kemi armik të qartë. Bile prej fillimit kur e ka krijuar Allahu subhanahu wa taala Ademin alayhis salam e ka refuzuar dhe ashkon krijelart. Shejtani mallkum dhe e ka marr armiçim me njerin. Andaj jeri duhet me di çikto lloj ka të shejtonit prej atij zemanit që ka dunja, e ka on në këtë dhunjo e ka armiçim dhe luftën me shejtonin. Mir, po tas çishme e bëj behozme për mësimin. Çka duhet, duhet me Lëzër të cëllacsmui duhet mi largue. Vëzer të ndrum fillimisht jeri duhet të pendohet rregullisht. Pendimi ashelsi më i miri për mësimin sa i cili përndohet allahu subhanahu të re është sikur mës me pasba më katin pejambiri sara allahu a rejë vësallem ka thonë a i cili përndohet për gjonajnë sikur se mës me pasbe më pru gjonajnë kjo është shantë e fejës thonë një ashtu, pune e dy të lëzër të ndërru më ashtë njeri duhet qoslohet me njerëzit mirë prej përmisimive shka duhet të i banë dhe duhet me di që në qohë se jam sënë mu pëndu dhe dënë mu përmisu dhe dënë mu shoshu me njërzit mirë, duhet me ditë që ka me pas probleme. Për arsye se shejtani lanetullahi alej që shka arna jetë kuranor, Allah u ka dhonja ju ledhina e menu, lehet e tebi u khutuati shejtan, mos i pasani hapat e shejtanit. Dhe shejtani ka me regullish ka me na sulmua, edhe ma shumë të shka na sulmua më dhe zërëtënërum sante, do të mundu me të cikmi, tra apo katër pika ku shejtani malkum na sulmon. E parë pikë në të cën shejtani malkum na sulmon dhe nuk na lejon ç't përmisojmë. Edhe këta janë pengesa në përmisim dhe nduzim. Shumë njerëz i falin namaz me vite, apo ja ka fillu, apo dëmja fillu namazit dhe nuk përmisohet ende, le ta dihet ç'i pika e parë ç'nuk e, problemi që e gjun shte ka problemin ç'e xhun shejtani është te zemra ti. Për arsye se kaon hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ç'në çdo mundhës Kër po zëgjë ka biri adhejmit Pi thëj kanë gjimtyrë pjesë e trupit zemrës O e zemrë Në qohë se ti e në regull Tanë pjesë tjera në kene me konë në regull Dë më tonë zemrë a kana komandanti Një ashtu pegamberi Sallallahu aleyhi vësallam ka thanen Inë në filgjese di mudgha Med vërtet në trupin e njeri të është një pies E të so pëmishin Idha saluhat Saluhal gjesed u kullu Në qohë se a janë regull I tërë trup Andaj shpesherë në duhet me dit që penges Për mos përmisimin ton është zemra Që smuat zemra Të cilët janë smujet e zemrës Pasi që shejtani ati mundot me sulmu Dhe ati e koat Qëlimin, synimin kriesor Lëzër të ndërum ka shumë smuje Prej smujeve të zemrës Të cilët në sulmun shejtani malkum është dashurie e dunjas Dhe kemi folën e për këtë tim Dashurie e dunjas Që Allahu subhanu të reka bëhe Sproj për insanin që shkathon bëllëm gjuhën e shejtanit, Allahu ka të regu, që qi që shkathon shejtoni Allahu sëfhanë o të tala, thot Allahu sëfhanë o të ranë kuran, që shkathon i lënatullahi aleyh ka thonën, le uzajjinenne lehum fil ardi, wa le agujenne hum e gjmajin, o Allah, do t'ja uzbukuroj atyre dënjojen, dhe do t'i devijoj të gjithë, dhe më vazhdim ka thonë Allahu në kuran, illa i bëda ke min humul mukhlasin, përveq e ropët e tu të, të, të sinë qertë, Kë çejtoni kam i Sidë mos thut. Si do mos te dunjo, jo vëllazër. Ne jemi në këtë dunjë dhe mendojmë se por gjithmonë kemi jetue. Dhe ka treguar pejgamberi edhe Allahu subhanahu wa taala, çelë një fitnë e dunjës. Fitnia e dunjës vëllezër të nderuar e ka shëruar pejgamberi s.a.s.e. Dhe ka treguar që dunjoya këtë njerëz që dashurojn është pasuria, është evladi dhe gratë. Dhe Allahu ka thënë në Kur'an, "I'lamu annama alhayatu ad-dunya laibun wa la'ib" Dini që jetë e dunios është jetë mashruse. Dhe çka është pastaj? Dhe tali. Dhe ka thonë pastaj, o zine, zbukurim, o te fakhur dhe lafdrim, o te kathurum fil e muali, o le e ulad, është mu shtu më pasuri, dhe me e vlad mu shtu e. Ketë njërë që, që, që të dëshire kanë, edhe që kja është dunioja. Bile pengamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonën, me një adit të, të cilën e trasfodani, imam muslimi, inët dunja hullu e tunë këdira. Dunja e është e amëll dhe është e gjelbërt, e jeshilt. Dhe ka thonë, o inë Allah e mustakhlif e kum fi, Allahu dhët ju laje më kamës, me jetun ta, dhe kam ju këshirë Allahu, shakini me punu, fe jendhur Allahu kejfe ta amelun, va fi ma ta amelun. Kam ju këshirë Allahu, qka punani dhe qish punani? Fette ku dunja, vette ku njisa. Keni kujdes nga gratë, dhe keni kujdes nga dunja, dhe keni kujdes nga gratë E locën e ka von. Grat, dunyaja, pasuria, e vladi. Këbën që njëri mu dashurou dhe me jetu përgjithmonë. Vëzërt të ndarum. Dunjoja në shumë e dashuroim dhe dashuromi për arsye se mendojmë përgjithmonë kemi me jetu. Ti shkon dunyaja shumë me vlerë. Allahu subhanahu wa taala ne kish mund sodomë me jetu shumë gjatë. Edhe kish bot xhenetin këtu. Por se gabon. E ka ditë që dunyaja nuk vlen. Andaj Allahu subhanahu wa taala e ka bën të mos fitne smuje zemra s'dunyaja. Bile pejnëberi s.a.ll. e ka redzuni aje dhe ka thonën Surat të të këthur, ka thonë El hakom të të këthur I shkatra njerëzit begatia, të mirësit e i shkatrun Ka thonë sahabët, ja, Rasullullah, shkajnë ato? Ka thonë pejnëberi s.a.ll. e ku ljub në Adem Thot i birja demit Mali, mali, pasurjejme, pasurjejme Wa helleke min malike illa ma ekel të fefnet A nuk është prej pasurjes, thonë e vetë ashtë shkaj ki hangër dhe ki hargju O albesta fa ableit dhe kish vetë rrup dhe edhe kish kshkoch, au tasaddaqte fa abqeit. Dhe pasurinë të cilon e ki dhon dhe kjo ka me tëmet. Ha jahat shkon, tashën e vesh, e shkinë shkoc shkon, ndërsa sadakon të cilon e ki dhon, kjo ka me tëmet Allahu subhanahu wa taala. Çka tëmet lëzartën darun prej dunjës. Bili pejgamberi sallallahu alaihi wa sellem ka tregu çikur shkoi njëri në var prej dunjës kur zonët marr. Shkon dhe shosron pasuria e vladit dhe punën e tij. Vetëm pun të e mira njëri në shëqërën E smunje e parë vëllëzër të ndërru më është Qka? Ato njërë gjithë të cërët Subhanallah bon për njërëzve Që dashuru në dunion Edhe kjo të smun zemër Me bu mu dashuru, i badet smun është me bon Hajtë se ka vakte dhe pendona Hajtë se ka ku, vishë të arri që të qëllime dhe ka mu përmisu Inshallah, o gjë Vishë edhe pak të mërinje, të martona Inshallah, të kry fakultetin, o gjë Edhe pas taj vjen kohë ndosha që Allahu S'ta mënsëm i kri fakultetin Allah ndosha s'ta mënsëm u martu Allah ndosha s'ta mënsëm që ti Hala mu në plak dhe mu rridhe në haqë me shku Dhe mu pëndu Kushta e për këtë garants Kja smuja e par Smuja e dy të zemrës E cila nuk në lejë mu përmisu Lëzër të ndërum është shprejse e gjatë Tullu lë emel E cila shumjerzi I pengom lëzër të ndërum mu, mu përmisu Andaj njona prej ursive që Allah nuk në ka të regu e gjelin E ka vonë Allahu që mos me dit njëri e gjelin është që mos më mbështet Kur ta kesa fatin e fundit mu përmisu Andaj duhet me kuptu që shprej se e gjat njëri nuk e le mu përmisu Ka vonë përgëmberi sallallahu aleyhi wasallam La je zalu kalbu kebirin shëben fi itnen Nuk ndalet zemra e plakut me qen e re vetëm së ndysene Zemre e plakit, kur nuk mplakot, në që do dysene, cilat janë ato? Ka dhonën fi hubbit dunja wa tulli lë emel, ka dhonën dashurin e dunjas dhe shpreshen e gjatë. E ki pa plaki? I ka shku kej dunjaja, ama halohet do pakës, të tajti në shola mos përndrejq edhe një shpi, hajti mos përbajtara ato edhe ketnip edhe stërnip, edhe tulli lë emel. Ka ko, hajti në shola mos përmarto edhe këta. Andaj zemre a jonë nuk mplakot në që do dysene, anda shpres e Hajatov Nazar na ban neve me deviu wala hawla wala quwata illa billah ka thon imam aliya hazreti aliya radiallahu anhu thot irtahalati dunyaya mudibira thot dunyaja as pas por zoti çe shkojm prej dunjos e kena pas u irtahalati al-ahira muqbilah dhe thot ahireti as duke ard dunja ne lona pas por zoti çe et e tum të, e, e jetum ke dit e falem aksoni shkoj ahireti vet sa as duke afru duke ard Voli kulli wahidim min huma benun Thotë, thot, si cilë e prej tyre Ka evlat Fekunu min ebna il akira Vole ata kunu min ebna i dunja Thotë, bahuni prej evlatve Të akiretit E mos u bani prej evlatve të dunjohës Shka nën këpton kjo? Dhe i ka shpjeguve dhe ka thonan Fe in në ljom e amelun bilahisab Për arsye se sot ka pun pa logari E nëjësër ka logari E nuk ka pun Një ashtu, ka thonë poeti arab Inna lë nefrahu bil e jamin e këtauha Ka thonë ne gëzomi me ditë të cilat i prejnë Dëmonë në shkojnë Wa kullu jamin madha jedna min e gjeli Ka thonë për gjëdit që e hajmë Afromi nga të hegjelit, nga të vdekes Fa'men li nefsike këbële lë moti më gjithë të hiden Thotë për në për vdeken të anë Për në për jetën të anë Par asë me tër vdekja Fa inna me rëbhë u alë khusranu fil ameli Thotë për arsijë se Punove kimë fitu, po punove kanë jerhu, a u duhet më punu. Skogjën e pa punum. Andaj tulul amel, shpresa e xhat. Hajt se jam iri, hajt se inshallah do sivjet. Çi ke shans, çi kjo vernët kaloj me harame, pinmot kamilan haramet. Vëllezër të nderuam, shpresa e xhatmit. Ka von pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Një ditë e ka ka për kraj, për shpatullë, djalin e Aziot Omerit Abdullahin dhe i ka thanun: Kun fi dunya ka annake gharib. Jë të në dunjo Su kurseja banjë i huaj Au abiru sebil Apo një kalimtar Qështu njëri du të me jetu në dunjo Dhe ka shpjegu vet Abdullah i ben Omeri Radiallahu anhu dhe ka thon I dhe emsejt e felet Të në të dhiril mesah I dhe emsejt e felet Të në të dhiris sabah Ka dhonë qohë se të ze mramja Mosefrit sabaj Se se di Qështu njëri du të me jetu me shpres Me pas shpresën e shkurt Mos më, më thon haca, inshallah mos nje dy vjet do akom un pendue. Inshallah Allah më mundson mot ka më shku në hac, kam un pendue. Wa idha asbaht fa la tantadhir al-masa. Sot en shov sa vjen, sabah mos e brit mbramjen. Andaj bën kai me rahimullah sot zemra e shënosh, zemra e cila do më permësisue kur të vere me flet prej dhikrit, prej përmendjes qan dhikrit xumit, çka thuat nda? O Allah, kët shpirt pelam anet e ti. Në qovë se e nalë, është jotin. Në qovë se e këthënë, është prej mirësies të one. E do që të amanet, kër t'ja ipshë Allahut, kër t'bish, dush me pasru zemrën. Edhe mu pëndu të Allahus, me me ndu që ndosha prej këti gjumit, s'ki mu quë. E shprej se e gjatë e banë njerin, që mos mu përmisu. Haqë se ka ku, haqë se ka ku. Andaj, kohë a vlëzër të nërum, shkon duko hargju për gjë dit. Edhe kjo e smujës e zemrës, e cilën nuk ne lejon mu përmisu, është mendje malësia. Mendje malësia, lëzër të nërëm, shumë njerëzi nuk i le mu përmisu e. Shka ndodhë, prej mendje malësia, lëzër të nërëm, shëjtoni lanetullaj a lej, i cili ka qenë shocërusi me leoqeve, kure kriojë Allahu subhanu të radimin, e urdhëraj, miranë në sejgjde, respekti, adimit a.s. Shka boni? preme një malësijës u largu dhe refuzoj urnin Allahot, që shumë njërëzënë siret të insanit janë shejtan, nuk i bëhin Allahot se gjde. Preme një malësijës e kanë, marën gjami, me të lifarës më taun i marë dhe të jajën gjamia, po si janë bune të lifari, anë safu më e rënit, i vjen era, sa i bosi me bos vështë lijet, anë së mundët me të lifarere marë me në ngu në gjami, ama ai vëzër të ndërum, ka me ardhë koha dhe Eran lëza të ndëruam e cila domethënë më bë më ran një pik prej pemës së zakumit e cila ha ushim i xhenemlivë, thot pejgamberi sa se në një pik më ran dunjon e prish kë dunjon, nuk ka amëlsi, nuk mbet e amël, kur djon dunjon, nuk mbet kur djon, e shkatron dunjon, me një pik, çu ka më thënë ushimi i chative me ndjemlëvë edhe xhenemlivë Allahu na rujt. Andaj xhenem lëza të ndëruam, mendje modhi fillimisht fillsi e ka të shejtanit. Mendje modhi Nuk do mu përmisue, shko në këshilon, nuk e pranun këshilon, dhe kjo është barazi me shejtonin. Andaj ajë cili nuk e merë këshilon, dhe nuk përmisohet, në përmet këshilës, dini vlezër të ndër unë që e koni cilësi të shejtonit. Edhe ka thonë Allahu subhanu atala, që ato të cilët e kamen një matësien, nuk mundu me pranut vërtetën. Për arsye se Allahu subhanu atala ka thonë, se ësë rrifu anë jeti e ledhine, jetë ke berunë. Do t'ja bëjtë pa mund shme atyreve të cilët një mendje mëdoj qka? Mi kuptua jetet e mija, fejnë Allahu të s'fëhanu të lë mendje mëdojtë, s'mon me kuptu fejnë Allahu të s'fëhanu të lë Bila Allahu ka dhënë kurant që i zemrat e tyre Allahu i ka mshilë dhe ka thonën Këdhali ke jetë të bërë Allahu ala kulli kalbin mu të kebbirin gjëbër Qështu Allahu i amshilë zemrën gjdo mendje madhit Allahu i amshilë zemrën Andaj s e cila nuk në le mu përmisu, vjen një njërë të tej, Allah, të Allah, të i, ki frigan Allah, e ke prej gjumës të të shajtëmën, ki frigan Allah, falisë sënëtë, ki frigan Allah, o të përmiso, o vla kji raportet e mira me prindin tanë, ma Allahun tanë, me kojshien tanë, këshiren rrugë shkajtë u bon, ule shikimin tanë, mu të kebbir, krye madhë, me ndje madhë, nuk e pranon këshillën, kjo dine që jashtë cilë edhe me kta nuk ki mund siti më permësisu wala hawla wala quwata illa billah ndërsa kthesimi më ma i madh i mendjes mallësiës ashi ka vën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ditën ta cilen e transponoi mam muslimi nga Abdullah ibn Masud radhiyallahu an ku ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dharratin min kibr nuka për të ufut xhennet nuka për të ufut xhennet do më on nuk ja ban allah të mëshme atit të cilët në zemrën e ti, e ka sa një grimët se vogëllë prej me një malësijës. Allah në aruit. Andaj me një malësija, vëzër të në rumë, ka sebe për shkak e pseven, e cilën a pengëm mu përmisu. Blic, shpet, e para është pasuria, e dyta është sultani pozita, e treta është forca, e katërta dituria, dhe e pesta, vëzër të në rumë është bukuria. Sisër e prej tyre, e lunë rolin e vetë me një malësijë. Ka njëri cili ka Allah i ka dhonë pasuri, thëtë unë jam me eliten e pëtë pasurve unë e një. Unë nuk mujë menit me të lëfar fukarojnë. Falë o gjë, amatin gjami i vind të lëfar kleshari. Së mujë mardhën o gjë. Azë në tavolinë, së mujë mullë me tije, thëtë se ti nuk i rangit tenë dhe nuk e pranon. Edhe kjo e pengon dhe kjo e mendje madhë me pranuk shilën. Ola haule, ola kuva të i la billa. E dyta, pozita. Don't ko problem njerëzve të cilët janë pozitiv. Ndash xhallar po xhallarçi kanë pozitiv lart, nuk pranojn. Ti nuk je me mua në mu ul tavolin. Ti je të pas të rang, nuk gozomul. Thutë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kush ka pas. Pozita nuk ka luajt rol te dashmia e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Au me të pasurin dhe me të varfën, me të bukurin dhe të shëmtumin, me të fortën dhe me të dobët, me ketësh ul pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I kanë gohollet e tyre bile bile ka shku dhe ka hangur prej hajës së tyre. Edhe pse kanë njerëz që si kanë polçi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Andaj forca, ta bëj kanje me një mollësi pozita, më falni. Sigur tash ti keni më pak po këto parti asht, kanë më naqnos. Urë të me, me njerin i cili nuk ka kur nin far pozite vetëm për hatërt kokrës që kam ja dhonën. Ëh, kam ul, ulet mazhërive, si sheh, i ndroj numrat, i ndroj rrugët, i ndroj karret, se xhipa tash i kanë lënë, tash vim pak më maj autobuza, vim me karë të tjesta. Kini mi pauna për xhamia. Këti është ona këto. Edhe kjo aj për me një sëmundje zëza tjetër. Qi kur e kono që apranon qshilan, wala hawla wala quwata illa billah. Një ështëu forca. Ka njerëz që prej forcës jam ndjem vajë. Edhe kipi pengon. Ka ndjerë detyria i pengon njerëzit me konon për atyre të cilat çka? Mendjem vloj. Ka detyri edhe nuk pranon për ikru kuj këshill. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i cili ka çei më i ditur sekret Allahu subhanahu wa taala i ka thon, i ka thon pejgamberit Allah, "Wa shawirhum fil amr", dhe konsultoho me ato. Kujt i ka thon? Pejgamberit Allah. Andaj edhe ti mos u, mendje, mos Allah ka von deturi. Do shka neer ti ekip kuptoni meselin i çështje, mos u ban mendje madh. Mirë ti me shku dhe u bë hoxhë dënyajës. Kë nuk është e udh bila, çmi ja ulas piratat juve mos me kërku dituri, edhe mos me mos me tregut vërtetën. Po as po ta një tak dituria, mos jese, mos kesë hisën ta me ndjemadësia. Ka njerë me thonë, unë me shku me ngu dërsë, unë me ngu këtë fjalima, unë me bo këta, unë e disa diturine kam, apo shkone këshila një hoqë, i thufi se bilila, a i bond me një madhë për këshkak diturie që e posedon, e kjo atë cilësie shëjtanët i cili ka pas diturie, për arsujë se i ka ditë që madhëria Allah të shënë madhe, edhe duhet të azbatoj e respektin që Allah uja ka urdhru, mira se gjëm adhemi të leserëm. Dhe treta bukuria, ka shumë fra ekofrizurën e bukur, teshat e bukura, thot onë oxh smuj menit me ti jam fal. As meket me ket xhamatin shkansh në xhami, por arsye se un jam maniken, kim maniken kujton se do jetë vetë na për jetë ka me pas bukurinë tinë. Ndërsa bukuria është sani përkohshëm, shkon. Bile njët harxohet polenit që edhe në vorr nuk miret me veti. Andaj këto smujet me një sëmundjes e cila e smuj zemrën, e cila nuk na lejon më permisiu, wala hawla wala quwata illa billah. Një është të u dhe zërë të ndërum Pik tjetër e cila nuk në lemu përmisu është pasimi i egos Pasimi i epshit Nuk në lemu përmisu është penges Regullishtja plësim dëshirat epshit ton, egos ton Që Allahus fëhanot e la ka thonë kuran E ra e i të mëni tëkha dhe hëvahu E ra e i të mëni tëkha dhe ilahahu hëva O të Allahus fëhanot e la e kipa e i cili e merë për zët Epshëti egoneti ka njerëz vëllezër të ndarun. Allahu ç'a ja pëlqejn dëshirat, domon nuk i pëlqejn urdhat e Allahut e kam për çelem, sa i ja pëlqejn dëshirat epshit vet. Me hongerni samishat edhe ni xhis për jashtëtetë se kanë e vogël. Ah, më bë diçka nai nai xum, thot deri më vajtja ajo. Ja. Hajp për jashtë edhe nja 2 sa deri në 12 me flet. Tëna dëshirat çka i ka epshi vet, jo ja pëlqeson. Edhe kë ka mot për Zot. Edhe kjo ka problemi më ma i madh. Duhet epshit mi dhon stop. Ndalju. Saktë që e kujonin se e pështiosh armikën sonit kanë herë. E bën njëri mos më leju më përmiqsu. Andai Allahu subhanahu wa taala shogavon. Wa la tattabi al-hawa fayudilluka an sabeelillah dhe mos e paso epshin se kjo t'lejti dhe devion prej rrugës së Allahut subhanahu wa taala. Njëshu Allahu ka përgazur dhe ka thonë. Wa amaman khafa maqama rabbi. Edhe kush i frikohet çndrimit para Allahut subhanahu wa taala. Ku çndroi e para Allahut xhelleshanu wa nahn nafsi anil hawa a dev pengon dhe ndalon veten e vet prej havas prej efsit fa inal jannata hi al mawa e vendbanimi i tij do te jese xheneti kjo asmuje e zemras njohur te tjera e cila e pengon per misimin as vllazte ndarum nën çmimi i makateve kate, shum njerzi i nancuam makotet me kotot alhamdulillah un jam njeri mirë hajam te fol namaz i kam do sunetit do pun qe jam tu pasu dhe duke praktikuve un e shpresoj qi kamo konën për hisetarëve të xhenetlive. Edhe inshallah Allahu mban prej atyre që mos me një xhenem. Këç çu paso? Apo, domon, mbashtetat me këtë. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar me një hadith, të cilën e transmeton Imam Ahmedin Musneden Nab, nga shoku i pejgamberit Sehl ibn Saad radhiyallahu an, i cili ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Iyyakum wa muhkaratu adh-dhunub, kenu qidez nga anndshmimi makateve të vola." se këtë rumpit mdojëve, dvolat i lanë fe inne me me thelu muhkjaratit dhënub do të parasyu se shembulli i makateve të volja, asukur se shembulli i një populli të cilet janë të buhe dhe ka arë njani me një fushët të janë të buhe, ka arë njani me një drunë njani me një shtak, njani me një shtak deri se e kanë bo një zërmë të matë pasaj kanë hakat me shukë, s'kanë mujtë se zërmëja bo shumë i matë andaj makati m Duat me pas kujdes prej mëkateve të cilat i bëjmë. Mos më fikshini madhi vogël. Ka thënë Abdullah bin Mas'udi radiallahu anhu, "Oth vallahi po ju shoh juë duke i bërë mëkatet. Po ju shoh juë duke i bërë mëkatet. Në kohën e pejgamberis sa sallallahu alaihi wasallam, çdo mëkatë ju sho e keni bën, i keni azon kodër. O mëkatet, edhe pse andvula, i keni azon kodër" thotë. Ndërsa po ju shoh na juve që çdo mëkatë ju po i konsideroni sinjomis, e cila vjen dhe e largojnë. Andaj ka thënë Hasan al-Basriya rahimahullah, Ka homo se këshirë qëfar më katë i banë, madhësine më katët. Po shikojën madhësine kujtë jetë duke abatë më katë. Allahu të subhanahu t'ala. Andaj keni kujtës, se zemrë asë mund edhe prej më katëve të vola, e cila pasaj në pëngon mu përmisue në rrugën drejtë Allahu të subhanahu t'ala. Këto ishën disa pëngesat e cilat në pëngon mu përmisu zemrën tonë. I shodhët do t'i cekme dhe për pëngesat e gjuhë pëngesat e synit inshallah sot me lejnë Allah shkur të imisht gjumat dhe zënë të nërum e lunë rolin e vetë par arsye se në qohë se nuk përmisohet ndonjere dhe gjumat nuk në lejon dhe më dhonë ket pun të tona mu përmisohet ka njeri namazlijash, ka njeri haqijash ka njeri hoxasht, mirë po të gjumat e ka të fleqt bile pengamberi sër Allahum a.s. ka thonë dhe ka të regu që ma shumë të i që njerëgjit do t'i fute në Dhe kan thon njëri prej sahabeve Muadh radiyallahu anhu ka vënë ja Rasullullah wa inna la mu'akhidhuna o idrbumi Allah a ne do t llogaritemi për këtë xum ka thon thake lekke ummuk mos posse nona هل يكب الناس على وجوههم الا لسنتهم thot anu kam i futën xhenem vetë se xuma thot pejgamberi sallallahu alajhi salam xhenem njerzit kam i futën xuma njushu ka thon pejgamberi sallallahu alajhi salam kush mi garanton dyseni a ja garantoj xhenetin Kush më garanton shkagonë me dibuze për xhunë, edhe më garanton për organin e tij, ja garantoj xhenetin. Në më dikon vetë, ja garantoj xhenetin. Don xhuallazët e nderuam, kanë njëri ku nuk ka permision ata, ka probleme. Mollai namazdhije, po marrëve duhet më të pasti me xhunë tona me shoh. A ve marrëti duhet me të, të ardën kur ti hala ofendon njerëzit, andaj xhua duhet të permísohet. E çka na pengon që më permisë xhunën? Na pengon vëzërt e nderuam? Fillimisht Pargojimi dhe Reina dhe Mukonan në mëme më bajt fjalë, përndryshe unë përkthej këta poshtar pa pore. Fillimisht Reina është shumë e papalçishme edhe në kultur, po edhe në moralin e njerit. Po dhe feja jonë ka ndaluar këta. Dhe ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal kadhib, keni kujdes nga gënjesha, nga Reina. Se Reina çon me fund punë të fletshta e punte fleshë sa çonjerin zjarr xhanemit Allah na ruaj andaj reina shumë cilësie jo e bukur e burrit pa se e grave nuk ka andaj runi prej rinave mos u bani patjetër me folën me xelis kur nuk dini diçka apo me treguni çështjet atë që vetëm merrit që mo bën tren mo bën interesant edhe këshë ndalumen fejen ton edhe shpesh ka njerëz të cilat Allahu i fal të cilët e kanë rinën si cilësit të tyre edhe kënu kilem u permisuat një ashtu Lëzartandarum është pergonjimi. Pergonjimi është cilësi e keqe, për ta cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar dhe ka thonë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, "Wa la yaghtab ba'dukum ba'dha." Ase kush prej jush mos ta pergojojë njëri tjetrin. Ea dëshironi, a dëshironi ndo kush prej jush me hëngër mishin e lotit të të vdekurit, mishin e Allahut të ngonur. Kur ta pergojesh, para mendoj të të hëngër mish. Andaj Përgojimi është ndaluar. Bile pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem ka thonë një ditë, "E tadruna min il-ghibah" përgojimit rujin e vllazërit. Sot pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem e deni diçka përgojimi. Ka thonë sahabët Allahu ve rasuluhu alaihim. Allahu i dha dërgumit tinë Edin. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem, "Po cili është i ka vet?" Ka thonë një rasulullah, "Ghibat përgojimi ne konsiderojna dhikruka ahake bi ma yakrah." Ka më përmend vllau tant diçka që nuk e dëshiron. E ka thonën sahabet i Resullallahit, çkaç pejgamberi Allahu çkaç zhgibeti për gojimi, ka thonë kjo nuk ka bile çaç. Ka thonë bile me bë më i shtu diçka, është shpifja mbi ata. Është shpifja mbi atë i cili domethën tin zer hala at çka nuk e ka. Andaj ruajini gjunët juja, ku nuk ka nevojë me folën ndonjë fjalë për dëkonin. Donjë ndjenja pozitat që nuk mëve më permisua, vëzer. Ummeti sot ka sprovat më loja. Edhe për fat keqin sot interneti E me me folen, ka vënë që njerzit më përgojën dhe më folën kush s'ka doje. Keni kujdes, sallallaz. Se këto gjishta kanë me dëshmundjen e xhigimit. Kur ta shkruajsh ti atë në fjalë dhe e çet enter, e përgojon apo sulmon dikonin. Kë kujdes. Wama yalfidhu min qulin illa ladai raqibun atidi. Edhe nuk e flet dikush për juën në ndonjë fjalë, vetëm s'ka nikujdestar, i cili është shumë shakipull. E më bu më konë gibet, edhe më bu më konë jo shpifje mbi ta. Allah na ruaj. Andaj kjo është pa pëlqyeshme, edhe kjo na pengon u përmisuh. Pikë tjetër vëllezhatë nderuar është nemimia, bartja e fjalëve, e cila përndryshe thashh është postar pa parë. Edhe kjo na pengon u përmisuh. Shumë njerëz i bëhen postar, e ndosmos si në mos, zemanin kur ka fitnë. Edhe kanë dëshir, Allahu i nderov, sigur gratë, edhe pse nuk janë, nuk ka silici e grave ndoshta te krejt, mirë po janë të njohura gratë që i bajnë fjalt a por fatkeçin kohë dhe burra në petkun e burrave të cilët i bartën fjalë. Ndërsa Allah subhanahu wa taala ka thënë Kur'an wala tuti' kull halafin mahin, halafin mahin dhe mos e paso çdo kan i cili përbetohet bambe shum se nuk e pëlqishme. Hamazin me sha'in binmim etse dishka i, i bartën fjalë, mos e paso ata. Njësh tu pejgamberi sallallahu alaihi wa sellem ka thënë la yadkhulu aljannata namam, nuk ka për të hyrë në xhenet ai cili i bartën fjalë nuk ka për të një xhenet. Andaj kikuides kur ti bash fjalë amanetin, kshirë ti kur shkojsh me i thon dikujt diçka, a është ndobinë umetit, na është ndobinë islamit kjo, edhe është ndobinë tonë te Allahu subhanu te ala apo jo. Që në çose nuk ka mos i bart fjalë të Allah. Sa vallaj kanë klemu permisiu. Shumë njerëz ismuhan dhe nuk mundomu permisiu dash pengesë bartja fjalëve. Subhanallahu. Edhe kocil si të keçe e ngon ket hoçë shumë shkojnë ta qeti. Bëde bëde bëde e nitata çshto. Po vështakas. Me dorta Allah subhanahu wa taala, çfarë do bije kë kthe me, me kët veprim shka vepran? A do bë ndo biit Allah subhanahu wa taala. Valla be hajon nukum ban po çem kamet kjo. Po permision e vllaj dashur. Për arsyes e pejgamberit sallallahu alaihi wa sellem, ni dit kalojnë gadi vorreza dhe tha innahuma la yu'adhzaban wa ma yu'adhzaban fi kabeer. Sa këto dy po dënoan dhe nuk po dënoan për, për diçka të madhe. U ndar dhe tha, bela, bel yu'adhzaban likabeer. Jo tenduk u dënu për diçka të madhe fillimi pjesa e parta nuk po pa dënuon për diçka të madhe e pa të porcellim te juaj insan ndërsa ta allah mesë madh ajo cilën është ajo tha fa amma haduma fkana yamshi binamima njëri prej tyre tha ka portën fjalë i dyti tha nuk e shrujt prej urinës kur e ka von andaj kjo të cilësie kje që e kecha e cila vënë dënuar wala hawla wala quwte illa billah njështu smuje xhon se cila nuk lajon nuk laleon mo permisuhash qka dhe zërëtëndërum, polemike e padobishme, polemike e cilë ka njerë dhe në qovë se i e hak me lanë, për qatë u meti për një polemike e cilë, ti nuk je i aftë me përmisue, nuk jam duke thonë që i dëvërtet dhe, dhe me ndalu, mi për polemikat, duhet milion ka njerë për hivë të allahut së përhanu të allahut. Edhin që nuk bërë rezultatë së muat zemra, ma mjë le e polemikën. Polemikën do debatën i cili nuk është i dobishëm, nuk sjell dobijie. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Em anazaimu bi baytin fi rabtil janna liman taraka al-mura'a wa in kana muhiqa." Unë garantoj një shtëpi në xhenet atij i cili polemizon dhe e le polemikën edhe në çose aqli. E le polemikën edhe në çose që janë hak. Vetëm e vetëm në respekt çifshka Allahu subhanahu wa taala çka mukoni knocësh me jamundsuh me ta mundsuh në shtëpi në xhenet. Leje Edhe ti nuk ka rezultat kjo polemik. Edhe ti ai krijuen e ka ç ç që çështje. Ti a shpjegon edhe u kri i puna. Vallaj e vallaj, nuk dua më shumë e prish. Do më miqësia që ai kemi me ti. Nuk dua më prish vëllazëllokun që ai ka me, me ti. Ndosha unë nuk jam i aftë me ta shpjegou dhe të rrecish. Amë vazhdon polemik dhe pastaj më dal ti që vetëm ti je fitimtari. Çdo herë kjo cilësi e keqë. Prandaj duhet më urrit që xhunën tona më i urrit prej polemikave të tapa dobishme. Edhe kjo është vlëzër të ndërume cilë nga pengon këtë smujit e cilë nga pengon mu përmisue. Një është o prej smujeve të syrit, ta shqy që e kemi vlëzër të ndërume, është tine e vejrës, shikimin e harame, shikimin e avrejtet e njerëzve, shikimi i muslimave me gjelozi, shikimi i njerëzve qka mi au gjitë metat, si se dhe prej tyre e ka shpikimin e vetë. Shiqimin haram, dini ç'shi ç'imin haram, vëllezër të nderuam, është prej xigjetave të shejtanit, i cili e xhun birin e ademit në zemrën e tij. Edhe këshir me s'mua, vallallaj, kur e shikonin i shikoni femër, dini se shejtani kënaqet, ndërsa Ar-Rahmani hidhrohet Allahu subhanahu wa taala. Kur e shikonin i shikoni femër, dini se shejtani lanatullahi aleyh e zbukuron ç'shkon hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çdo femër kur del, shejtani e efrin. Ai edhe mos vuqon E bukur të abon shumë bukur Wallahi Me bo Allah me të munësu Kushtimish me pas Wallahi kime pasin nuk ka qenë qashu që sheki Definutin tronin tan Kime apo mangësita sa i femrë Andaj kujtej është ka kita Allah Shka të pretë prej mirësi ibet Allah Prite prej shpërblimi të Allah Dhe ruje shqimin tan Pas i Allah subhanu të nëna ka urdhru dhe ka thonë Wa kulli lë mu'minin e jo ja guddo min e bësarim Thuaj besimtarve, leti leta ulin shiçimin e tyre. Duhet me uli shiçimin vëllezër të nderuam. Dhe kjo është obligative. Dikush mendon arsheto, o oh, xhobe. Oh, po këto njoja prishbes, skenakun miç usinit. Vullaj dashur ti shkrej dritat e shkurta, mos i shoh gota të shumë e gëshir. Allahu te nderof, uli dritat e posht edhe kshin me permisue. Edhe mos dinë parvenet ku është shumë fitnë e madhe. Sidomos tashim praktikoksistine, qi janë prish motrat tona, gratet tona, nonat tona janë prish o vëllezër të nderuam. Walla hawla wala quwata illa billah. Andajeni kujdes prej xheçimit për arsye se ajo ja nuk na lejon neve mu përmisue. Një ashtu, vëzetë ndërum mi shikou muslimani me xhelozi. Pse Allahu i ka dhon pasuri, pse Allahu i ka dhon dituri, pse Allahu i ka dhon bukurinë, kjo është ndaluar. Për arsye se xhelozia i han sevatet, çashuçi i han drun, zjar mi drun. Kaqom pejgamberi sallallahu alajhi. Andaj dujt me pas kujdes Një shushitimi i të metave të muslimanve Ko njërzi është radio mileva Regulli shko qep mi po të metat e njërzi Ve dhe mishmi i kshiren shka të ndohodh Shka ban Vi që i kshirë ku shka boni Ja kshirë të metat Andaj kjo anë nasihat prej meje Ka thonë për e gamberi sallallahu alaihi wasallam La të tëbju aurat Mos i pason i të metat Fe innehu men të tëbba aurat e akhi Të tëbba allahu aurat e kush i pason të metat e një muslimonit hakat mja këshirë qërë mangësie ka Allahu kam i a pasu të metat e tina e kujtë Allahu i a pason të metat e ti Allahu dhëta nëndëshmon edhe në mesin e shpjes vetë andaj keni kujdis edhe kja nësijat prej meje e si dhe mos por o gjalartë ju tham se se lefit parte ton e kam pas zakon kur kan shkute o gjalartë me në dëgjulli gjerata ka dhonë sadaka ka dhonë që vetëm e vetëm kur shkojnë dërsë Mos ja dit më të atë hoxhas se më bë më ja dit ndosh asojmë ngudesin. Andaj duhet më pasën para asish për çdo musliman, e sidomos në ket zaman valla zotë nderuam. Ndoh nuk janë edhe hoxhallar të malësish. Nuk kanë pagabushëm, nuk janë pejgamber. Andaj mos hakat më mos mëndoni mi xhirtan mangsit, se më bën njëri më adiit valla shaqon fjalë, që shka bën i bën kaimi rahimullah, më bë Allah më hekbertën ton, më ne di njerëzit mangsitet tona. Wallahi asnjëri prej neves kisht më me një mejani tjetër. Egbaset e çshtotës. Andaj për rahmetit të Allahut, perri Allahut, ti mos je pare me shplu perden Allahut, se senefit të pastë kanë dhan pare mos me posha konër perde. Andaj vazo të ndërum të ndisa për pengesat e të cilat na pengojnë mu për mësimue. Edhe e fundit është inshallah ta ta përvendoj me këta. Ës pengesat e veshit, me ndaxhu për gojimin, a me ndaxhu muzikën, se këtan harame. Por si se ka thënë Abdullah ibn Mas'udi radiallahu anhu el ghina yu'bitu nifaq nifaq fi al qalbi. Kama muzika e mbjell, e mbjell nifaqun na zemër, kemi yu'bitu al ma'u al zar'. Çashuçish e mbjell ujti, çka? Bereçeti. Kur djush ujë del bereçeti me ne prej Allahu subhanahu wa ta'ala. Andai kenikujdeis prej përgojimit i cili është haram edhe me ngu, sdo. Duke u taw me fen Allahu, sdo. Pa dhe muzika ndërum, për muzikash ja, haram. Mu edhe fundi vllazër të nderuam është permësimi i barkut ton. Allahu na permësoft ya rabbal alamin. Allahu subhanahu wa taala vllazër të nderuam ka thënë për permësimin e barkut, çka hojm, kemi muevet, po edhe kuçish e hojm edhe çka hojm kemi muevet. Andaj duhet të murojt prej kamatas. Çi mormi kamat wala hawla wala quwata illa billah. Duhet të murojt prej rishfetit, duhet të murojt prej pasurisë e yatimit. Pasurisë dhe pasurisë e muslimenve, këtë këtë du të mërujtë, për kamatën e dina këtë që është haram. Dhe ka thonë Allahut gjëllëshanë në Kur'an, ja ju lëdhina emanut takullahe u edheru më bëqja minë rribë, in këntë mu'minin. O ju të cëllën të keni besu, keni drojë Allahut, keni frigën Allahut, dhe lërgoni prej kamatas, në qohës jeni prej besimtarëve. Njashtë të pengamberi Allahut ka ba lanet, malkim, dhe ka thonë, La ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil ar-riba. Allah pejgamberi Allahut e ka mallku ngrënsin e kamatos. Dhe ai i cili është bë kuajtësar për ta, dhe ai i cili e ka shënu atë, dhe ai i cili ka qenë dëshmitar për ta. Kit këto vëllezër të nderuim i ka bën lanet. Njështu dhonia rishfetit është haram. Ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la'nallahu ar-rashu wal-murtashi. Allah e ka mallku at i cili jep dhe ai i cili merr rishfet. Po mirë se kanë jetë që të skuptohet ta vihta shpjegoj Blic. Kanë ardhën hojobe, po ne po duhet me shku te filan doktorim, e më dhan recetë. Se me të bë bon Dragoni do të ngjo këtu. Do ti apo edhe Ahmedit tash apo çka më rrecet. Në për dokumenta thotë, si dush me të me të bë në apoteki, do duhet me citni lopë të ergovan në peshinshë këtu. Apo thot, asimos dush me të bë, unë thotë ne të bëj bon student jam, thotë mos japiç. Kjo konsiderohet recetë, jo në konsiderohet recetë. Pse? Se të po ti të dosh me arid hokin tan, po kuran recetë, shemboj kis konsaltër jam 50 vjet ati. Tu prit edhe ti një kafë mësë të ebë me rishët dokumentat kjo rishfet a behedije hoqë e adhash rishfetën pritëren edhe ti banu Ande darum, yetimit, katana, i me qëmë pritëren ndër dhe zërëtëndërum e kundrët e kësoj është rishfet pasuria jetimit Allahu subhano tala ka thona inëllëdhine këlluna emualel jetemi dhulma ato të cilët e hojnë pasurinë jetimit me padresi dhe zërëtëndërum inëme këlluna fë i butonihim nëra n to hoj mbarkën e tyre zgjan sot populli jon ket zamanash yetim ovazërtë ndarun yetim vallahi këtu e ka porçullim Allahu yetimat që nuk kanë babë ve nanë nëse on than për popullin ton dhe me këta inshallah e mbaroj të cilët janë yetima sot i shov në partija të cilët në këto ditë janë duke udhëç kampaña vallahi janë të çudit kod dilshër rekomam thotë çikte janë pasunik 18 dunjajës në rekom si shponini 1000 po ka po merr më raporti më me botë Allah A baba në në t'i kalion t'i jetë o para Këtë ëmë vjellës të cërët e bajnë popullin Vë dhe zhëllë të ndërum Ja hajmë pasurin e popullit Andaj duhet me dit Që ki sistem të cërën e kanë qitë insani Vetë para disa diteve Kënë në internet kanë alpenshi Si tele kretë Mujshë me redzu që sistemi demokratizës Sistem i devijun edhe i dështum Sistemi dështum valoj Se disa njerëzit të cërët njën në Amerikë Separosia e Amerika konsiderohet si babai i demokracisë, kanon përfundim që kongresmenat parlamentarë që janë domethënë senatet amerikan, aty ato i udhëheqin pas unik masonat, që dihet, shkohet me të bëh ato, çashtu, voton eketlich mos e votoni, mim shukti vini mos. Domethënë edhe këto shejtantët on tash që janë, dhëzër të ndëruan e hojn pasurinë e njerëzve. E ato barkat e tyre pin donja Allah subhanahu wa taala kam iskat rubedn el la Për po në akhirat ka me hongër bëzjan të gjenimit, Allah unaruit. Edhe nja është të dhe kjo vlin dhe për neve, duke isha ato, dhut me kritikua dhe vedvetën tonë, për arsye se barkun dhut me këshirë shkahojmë edhe qishme pas shnetin tonë. Se e kemi amanet këtë ke trupë, ka ndonë se lefi të parë tonë, barku shkë, dhe më thonë, kesa ma e keqë e birit ademi, të ademit është barku. Dhe më thonën, në qovë se e mush, ta dhe më thonë, Anaikavon pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem. Nëse sa patjetër, në hadith ka, nëse duhet me humsh patjetër, ndajini në tre pjesë. Një më hëngër, 1/3 më hëngër, 1/3 me pije dhe 1/3 për ajër. Për frymë me morr. Do të marrëm me mor, mor oksigjen. Kjo do të thotë që duhet të duhesh me barkun tan. E kanë von selefi, Allahu na ruaj, se, se keti gjen atrosh barkut ka thonë, "Iyyakum al-batana, keni kujdes prej barkut, fe inna tuqsil qalb." A jo ngurson zemrën? Zemrën ta ngurson. Nja është të këthoni i bën edemi, men dëbët të batënë, dëbët të dina, ku shë e regullon, barkënë e ka regullu fejnë ti. Ndajse imam Shafia këthoni, e shëbër u juthqilu lbeden, këhonë trasësia, e rënonë trupin, wa ju zilu lë fatënë, dhe e largonë, shka menqurien, ta largonë të më gëhonë imanë shëmë, wa ju gjllibu nëmë, ta bëjën gjomin, wa ju dhërifu sahibëhu anë i lë i bëdë, d e të ngon njeri me bojbadet. Lusmi Allahu subhanahu wa taala, që Allahu na bojë çat për atytë të cilët premisëm. Domthon shkurtimisht vllazër të nderuar, në formë që njeri u deshkamu përmisou. E çka na pengon u përmisou? Zemra jo e shëndosh, pastaj syri jo e shëndosh, dhua jo e shëndosh, vesi jo e shëndosh dhe borku jo e shëndosh. Edhe sicca për këtyre pa pika të cilët duhet me përmisou. Andaj përmisoni zemrat e yuj, përmisoni shqicimin e yuj, përmisoni ndajhimin e yuj dhe përmisoni çka Barë ka të juj dhe barë ka të tonë, që Allahu subhanotala dalmi dhe që rrugët të cëllin jeminis, faqe barë të shkem të Allahu subhanotala. Wa akhiru da'ana, anil hamdurillahi, rabil armin.